Uit Kimberlie En uh, ja, uh, ek wil nie sê kouwe Kimberlie nie Is uh, matige Kimberlie So ritselwinkie wat waai En uh, verder is ons in aksie Right, nou <laughs> uh, Ek het een uh, speelersie vir julle uh, Wat uh, uh, nou handpeak is So ek geloof julle gaan elke een van julle geniet um, Ja, ek gaan somme dadelijk afskop dan en die heel eerste wat ons na gaan luister, is een liekie van, kom ons maak het BZN, en hulle staan Bansonder naam. Hulle was een suksesvolle Nederlandse groep, vanaf 1966 tot 2007, reekstrevers gehad, BZN se meeste is meestal, het hulle in Engels en Frans opgeneem, maar hulle het ook sukses gehad met materiaal in Nederlands en Duits. Ons gaan luister na hulle, en die liedje wat hulle van ons gesing um, ek weet nie die naam is dan seker uh, Frans, as hulle sê Amore, Amore hier kom, BZN geniet On the my And then that feeling comes again I'd love to cherish every moment All those summer nights I spent with you in die rol daar in die achtergrond prachtig en uh, ja, dit maak dit mens nostalgies maar niks kan jy meer nostalgies maak as wat ons hierdie week ervaar het nie ek het maandag, eh, nee, van dinsdag af, dinsdag, woensdag en donderdag was ek by my school reunie en uh, dit was ons 55ste jaar wat ons uit metriekheid is en ons het weer daar met mekaar gekom in ons thuisdorpie en wat lekker was ons het weer by ons ou. Uh, wat noem hulle dit de alma mater dit is die school waar jy in was uh, het ons weer by mekaar gekom ons het met die onnies gesels ons het met die hoofd gesels ons het daar in die personeelkamer kan jylle geloof het ons gaan sit en koffiedrink en uh, ja toe het ons daar op die sportvelde rondgeloop in uh, die gebouw uh, ons het in partijklasse ingegaan ach man dit was te wonderlik ek so sê, uh, is aan te beveel, en daar was van die lede, wat saam met ons is, wat nie by enige vorige reunies was nie, so dit was baie speciaal om amal daar te hee, wat uh, kon bywoon, en uh, ja, dan natuurlijk het ons een uh, mysie wat in Engeland sit, wat het uh, nie moendlik voor is, want daar uh, dokter het daar ook uh, gewaarskie daar teen, uh, om nie Te vlieg nie, so, uh, maar uh, sy het haar teenwoordigheid met ons gedeel en ons is baie dankbaar vir wat sy vir ons gedoen het. Um, en Dit is Joy Schwartley, ek weet nie of sy nou al ongeskakel is, ek weet sy luister elke week. Sy is daar van die dorpie, sy naam is Surprise, Surprise daar in uh, Arizona in, in, in Amerika. Uh, ons hoop maar, jy is nou ingeskakeld, Joy, en jy luister saam en dat jy geniet wat jy hoor. Uh, sy, sy sluit dat eindelijk net aan vir die, die funny spot. Sy hou daar van die uh, funny spot wat ons so in die middel van die program vir julle gaan aanbied. Oké, okay, kom ons mors nie verder tyd nie, ons is, dit is een muziekprogrammeerie. En ons wil julle in die naweek moed kry. Oké, okay, die Sweedse groep Ebba hulle het natuurlijk geen het bekendstelling nodig nie, die eerste letter van elke groepslidse naam, is uh, de, vorm die akroniem, wat die naam ABBA vorm, ABBA, en in volgorde is het natuurlijk uh, Agnida, uh, Vatskrog, dan is het Bjorn Alvius, Benny andersson en Annie Frid, uh, Annie Frid Lengstad. Nou die groep ABBA ontbind in December 82, En, en natuurlijk het ons allemaal so rikkie terug die nie is gehad, ek, ek, ek sê nou rikkie terug, dit so 7 jaar terug gehoor dat hulle weer by mekaar gekom het na 35 jaar vir opname uh, wat nog uh, nie wil ekies in ongeveer december hierdie jaar, of daardie jaar is, verskyn het nou, ja, en hulle doe nie afbreek aan hulle uh, stijl nie jy uh, kan duidelijk hoor, dit is Ebba hierdie, en dit is hulle Uh, uh, genre en uh, ja, hulle is immergroen, tydloos, Ebba, en wat ons nou gaan luister uh, is, kom ons kyk, to do, do do, waar is ons? Um, ja, Ebba, en die dikkie is Pudano White Sombrero, die dikkie wat vir 9 jaar op die rakke geleed, nadat hulle om geskryf het, voordat hulle om uitprobeer het en toe doen hy beter as die a-kant van die spesifieke plaat wat hy om opgesoot het, en uh, ja, toe word hy uh, uh, uh, weer opgeneem as die a-kant van 7 uh, uh, uh, uh, single. Ebba, poronjo, white sombrero, kom my gesit het. Ek kan nie verstaan, hoekom nie? Dis een prachtig jy ene. Oké, okay, ek is nou recht gehelp. Uh, Joy sê sy luister, Joy Swarty, daar van Amerika, en sy sê uh, wil ek het nie achtergekom eers, ek sê Engeland nie. Uh, sy sê, sy is nie in Engeland nie, sy is in USA, nie UK nie. Oké, okay, die dorpies naam in elk geval is Surprise. Uh, ek hoop jy genie die program. Joy, Right, ons stap aan. Waar trek ons nou? Ja, Alphavl is een Duitse synth popgroep wat in die 1980s gewild geword het. Die stichters lere was hoofsanger Marion Gold en uh, dan was daar a Burnett Lloyd en Burnett Gosling. Um, wie was daar nog? Frank Mertens, Frank Sorghut en uh, Uh, hulle behal Treffers luister sukses met die Sulu Severs en dit was Forever Young is die een plaat, Big in Japan Sounds Like a Melody en The Jet Set en Dance With Me ons gaan hulle weer gaan weer luister van um, Forever Young ja, ons het so gevoel hierdie week daar in Senegal, lekker gewees ons het uh, wel, ons nou nie gedans of enig is nie, my rekenaar het Besluit, hy wil nie. En toe kon ons nie as een opname, ons was van plan ook, om een opname te maak, van ammalse ginsteling plate, en hulle stories van wat hulle onthou van die school daar, en al die, en toe wil die rekenaar nie saam speel nie. Ek moes om, het van ochend uh, het Elaine, uh, van, Elaine Aards, van, wat is die, uh, ach, Uh, die radiostatie uh, dit is uh, saam met uh, eilke julle uh, en die mense maar in elk geval uh, het sy hem weer vir my reggemaak, uh, dit is een van die twee staties wat ek op uit sa uh, ons uh, uh, ja, en sy het hem vir my reggekry en man, dit was uh, uh, verlichting want dit, ja. het gelijk soos een ernstige, ernstige probleem ok, ek ga nou Ever Young, en dit is van Alpha Wool. Lekker luister die kom en. ever young, en Louise Ainsmeyer, daar, sien, jy is ook ingeskakeld, sy is van Kroonstad, en sy was ook saam met ons gewees in Senekel, uh, en dit was ek, sy, was een van die wat die eerste keer uh, in die bygewoene het, en het was so lekker om haar weer te sien, na wel, nou, van 1970 af tot uh, uh, eergister, is die eerste wat ek haar weer gesien het, maar in elk geval, sy sê uh, ek is Uh, uh, nie heeltemaal reg ingestel nie, sy sê die uh, stemgedeelte, waar ek gesels, is baie sacht, teen oor die uh, muziekgedeelte, so, ek het nou die stemgedeelte, die mic, het ek nou bykie opgestel, en ek praat bykie harder, so, ek hoop jy hoor my, en uh, dat het uh, nie uh, uh, lastigheid raak, dier die program nie, uh, ek sal, na die program, sal ek weer vraag, dat, eh, uh, die lijn vir my daarna moet kyk, na die aspekt. Ons stap aan, ons kom nou by El Bano en Romina Power. Hyl is Italiaans, Amerikaans popmusiek die deel, wat in 1975 gevorm is, dier die destijdse echtpaar Italiaanse tenoor El Bano Carisse, en uh, die Amerikaanse sangeres Romina Power die dochter van die Hollywood akteer Tyrone Power, die twee is in 1999 gesky, en, uh, maar uh, het uh, tot 2013 professioneel herenig, hulle uh, bekendste internationale uh, treffers, sluit in Felicita en uh, Shara, Shara Zan, Toe, uh, Soltano Toe, Si, Sara, oh, Sempre, Sempre, En Liberta, het lyk my dis als Spaanse type likies. Um, hy het meer dan 22 albums opgeneem wat oor 6 dekaars 150 miljoen kopieën verkoop het. Ok, ons gaan na hulle luister. En die likie wat hy vir ons bring, is daar een wat ek gesê het, Felicita, Albano en Romina Power. Uh, sy is eindelijk een baie mooie vrou, uh, as jy die video wil gaan kyk come l'è Felicità e tenersi per mano andare lontano la felicità e lo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità e restare vicini come bambini la felicità felicità felicità! di piume, l'acqua del fiume Che passa e che va E la pioggia che scende Dietro alle tene La felicità E abbassare la luce Per fare pace La felicità Felicità Felicità E mi bicchiere di vino Con un panino La felicità E lasciarti un biglietto Dentro al cassetto La felicità E cantare le voci quando mi piace La felicità is Albano en Romina Power. Nou het hanli Lee, uh, wat ook ingeskakel is, daar uit Kempton Park, sy het my nou ook genoem, dat uh, die geselsklank is uh, baie sachter as die muziekklank. Nou, uh, ek het die uh, muziek uh, nou heel afgestel en die uh, microfoon heel opgestel, ek geloof, dit is nog nie reg nie, ek sal daarna laat kyk, direct na die program, of, uh, uh, voor ek my volgende uitsending doen. Right, um, wie kan ons nou na volgende, na luister, kom ons kies sommer, en die minima en die mou, en ons, ja, vir Ans, uh, Anja, sy is daar van, uh, Rosenville, en, jy ken nou al haar story, want ek speel haar al gereeld, en, sy speel, Sint vir ons een van uh, Laurieke Raug, Silekies Kijk hoe glinster die maan Het jylle gesrand gekyk? Jo, hy glinster prachtig uh, Al die hele week uh, As jylle nie het nie, kyk van hand Ek denk jylle het nog so twee aande Van lekker kyk En uh, kyk hoe mooi uh, Sy is Hier kom sy, uh, Anja Hoe glinster die maan Ek het in my kinderjare vast gegloond kersfeest vader, in werkelijkheid draai heimels met die snee. Maar is stap hy in die lies, met die streepsak en die kierie, en my boete vraag, boer hy by klokko land, waar is jou rendie en silverspoor en waar is ons drome van gister aand, vlieg oor my drome, kyk hoe glinster die man. Die winde van die winter het my kinderhaard nachter ek in boete kruie rooie jas in die looi. Jonk van jare oud van dag, huil ek hartseer in my kamer, van die fantasie het soos die droom verdwaai. Waar is jou rendier en sal spore, waar is ons drome, van gister aand, vlieg die bome met my drome, kyk hoe glinster die man. In die brief van later jare schryf ek liewe kers vies vader, elke mysie het een speciale vers Maar een man so soet so seiker, met die moete soe naar tyke, En soe naar jou, denk jy, hier is niet te droom Waar is jou rendier en salverspoor? Waar is ons drome van gisteravond? Vlieg oor die bome met my drome, Kijk hoe glinster die man. vanavond laat, met die kar in die vry staat. al bestier hy een oud pakkie, sê ek kerskjes vader dankie. Want al sy soene is so syker, en in sy hande het iemand, vlieg oor die po met my drome, kyk hoe glinster die man. Gerber van Rossenwil en sy vraag kijk hoe glinster die maan uh, ja, ek hoop jylle dom geniet en laat jylle vanavond na die maan gaan kyk, hy glinster prachtig, of nie as mens van die maan praat, dan sê sy, sy sy glinster prachtig ok, nou die lekkie skrywer, wat ek altyd oorbrek, is Albert Hammond, man uh, niemand kom by hom as het by liekie skryf kom nie. Ek het hier die lys van vir wie hy al alle allemaal geskryf het, en elke een wat hy geskryf was een treffer. Elke individie en elke groep, wat hy voor een liekie geskryf het, die liekies was treffers geweest. Hy het hordes van hulle. En hier is een wat hy vir homself geskryf het, en hy syng ook self, en dit is Albert Hammond met Dan Marewe.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 feel too good all night so we took a walk in the morning light came across the spring side down by the river silver fist lay on its side it was washed up by the early tide I wonder how it died down by the river down by the river down by the river by the silver fist lay on its side down by the river.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 die The reeds will wilt and the ducks won't fly There'll be a tear in the otter's eye Down by the river The bats will soon be black and dead You're the to raise this head will be a clean white skull instead Down by the river Down by the river. Albert Emmons, Marie. Uh, Likie wat hy vir homself geskryf het, Damar de Rive. En nou moet jylle weet, hy, hy doen sy beste, Likies, gee hy vir ander kunstenaar en hy houd maar die, uh, het sal sê die dregs nie, hy, je weet, hy, hy is selectief oor wat hy vir homself hou en wat hy vir hulle doen. Nou as hierdie ene, een van die dregs is, Damar de Rive, nou my jylle, kan jylle jylle net voorstel wat is die ander wat hy doen, en ja, ek het net nou gespeel die Felicita, uh, ek weet uh, Hanley, sy hou baie van die likkie, ek denk ek het verder aan, nog een van haar likkies, ons gaan net nou kyk, ja, ek denk hy is hier so, uh, sy sal om dadelijk herken wanneer ons by hom kom, um, <laughs> ek denk sy kan al klaar raai wat hy is, en dan, hallo Letty, Dit is nou, jy sien, ek het nog een maand kijker gekryk. Uh, Letty is, uh, het opgekom, en sy sê sy hou die maand ook al die hele week dop, en sy sê ook, hy lyk prachtig, sy lyk die muziek, en sy sê, uh, hartelike goeiemarig aan amal wat ingeskakel is. Oké, okay, Ellen Geraghty, kom ons luister daar, sy I need someone to lean on, nie, kom hy. <mys> Now I've met you, I can't forget you, you're always on my mind, but I would let you, if I could get you, I'd like to make you mine, cause it's been so long since I have Was hy, prachtig, Ellen Geraghty, I need someone. Hy was nogal groot, maar hy het nie, hy was nie langderig nie. Uh, hy het op die mark gekom, en die mark gevat, en, en uh, toe verdwen hy so stil stil. Annelie van Rooyen is op die, nie, nie Annelie van Rooyen nie, ek sê Annelie van Rooyen. Annelie van Rooyen is een van die bekendste sangeresse in Suid-Afrika, met een geweldige hoeveelheid Afrikaanse treffers achter haar naam. Sy, ehm, um, word gesien as een icoon in Zuid-Afrikaanse muziekbedrijf en word gerespekteer as sangeres, oor al waar sy gaan bekende treffers neem my op flerke, seem my, ek die een wat ons gaan luister van Annelie van Rooyen op die oomlik is, kom ons kyk wat is op die draaitafel, aan die einde van die reenboog. Baie mooi een van haar en hier kom sy. Waar is zon van jouw lach? Waar die blunk van jouw oor? Waar is die jay? Waarom ek kon glo? Waar die ons van jouw hart? met, met waarheid oor my, oor jou. Waar die vor van jou staan, waar die knik van jou jou, waar is die troon wat vergeten waar, die seer, die vervreemd, waar het ek jou verloof? Aan die einde van die eindeboog, rech ik nie en geen beloof. Volgehuwe is hy goed, einde van die reenboog Annelie van Rooien prachtige sing, prachtige liekie ten spuite van haar uh, uh, uh, uh, wat noem ons het een eilman siekte of uh, ja uh, uh, kan uh, sing sy nog steeds en sy hou ons en uh, sy word geacht as een van Suid-Afrika se divas se beste sangeresse en het pas aangeer in daar die veld. Nou, ander twee, een groepie met twee seens, is natuurlijk Hubie en Spence, hulle was seens gewees, ek belowe dit was nie te lang terug nie, ne? <coughs> sorry, hulle was een Zuid-Afrikaanse muziekgroep, wat bestaan het uit twee broers, Hubie en Spence, van Seil was hulle van gewees, Hulle het in die 70er jare bekendheid verwerf met treffers soos Heidi, Ella, uh, die Wilgeboom, uh, hier weet hy ene by Pots Marina, Marina, Marina, en hulle grootste treffer natuurlijk was Heidi, wat uh, was die Afrikaanse weergawe van die themaliekie van die gewulde TV-reeks, wat ook op S.A.K. uitgesaai is, het is natuurlijk, ek dink, uh, Laurieke Raag. Ach nee, Karike Kesenkamp, wat die program aangebied het, Heidi, ne. He. Hulle is uit die muzikale gesin van 14 kinders geboore. Hulle begin, hulle sang in 1969, toe hulle aan een talentcompetitie op LM Radio in Pretoria deelneem. Een platencontrakt het hulle gewen uh, met die RPM, platenmatske en kort daarna volg hulle treffer die vulgerboom van die potse in 1972. Een roemreike loobaan in die Afrikaanse muziek uh, bedrijf Ingeleid. Ons gaan na hulle luister. Nou, ek het hulle nou speel uh, met, uh, wat is die liekie, uh, my sonnestral. Maar die een wat ek net hierna gaan speel, is ook hulle, wat om sing, maar toe toch ook aangesien hulle, uh, nou, uh, my sonnestraal gaan sing, sal ek uh, die uh, ander liekie, en die ander liekie, sy naam is Ella, sal ek vir André Mos gee, om vir ons te doen. So, kom ons luister eers na Herbie Spence, My Sonnestral. In hulle was geag op 'n stadium as die beste diew in Suid-Afrikaanse musiek. Kom ons luister. Die melodie van dan dan haar met aan haar Ek wil vir 'n meie nooi, die woorde is vir haar so lief en mooi. Wat oh, so mooi, wat oh, so oh, mooi Hy, uh, Hubby in Spence met my Sonnestral, hulle was uh, eindelijk, uh, uh, maak hulle mooie muziek die twiekies van hulle saam en um, dan het ek belowe ek het gesê, direct na dat hulle hierdie, my Sonnestral sal ek, uh, die ander een wat hulle ook doen, is Ella maar hier is André Mos en ek denk is uh, instrumenteel wat hy dit aanbied, maar hulle sing die hulle sing hierdie liekie ook, maar uh, Ons het hulle noodlaag gebrek, so kom ons luister na André Mos met Ella. Uh. sou gespeel deur Andre Mos eh uh, instrumentelis en eh uh, ja dit uh, uh, uh, is 'n baie gewilde liedjie en 'n baie lekker liedjie om te luister. Nou een wat ons ehm um, ek dink uh, uh, Elsa Elsa van Wyk as jy ingeskakel is uh, ons sou 'n uh, program opname daardie doen het. Tot jy gesê jy vra nie eh uh, uh, uh, enige ander liedjie as van die volgende ou nie, en die volgende ou is natuurlijk, meneer Roussos, en uh, die familie, die hele familie Roussos, was twee uh, generaties lang in Egypte, toe Artemios Venturus Roussos op 15 juli, 1946, in Alexandria geboren is, die groot keerpunt in sy muzikole loobaan was, sy ontmoete, uh, op, ontmoeting met, uh, uh, Vangelis Papetanasio, en uh, in die somer van 1966 waarna een paar ontmoetings met Vangelis plaasgevind het hy het gauw besef dat 'n suksesvolle loopbaan net buiten sy land moendlik sal wees en waarschijnlijk sy grootste treffer Likkie, my friend The Wind, is die een wat ons nou vir um, vir Elsa gaan speel, Elsa van Wyk uh, en sy blij toevallig in, uh, in uh, Seneca en jy so, seit nie nodig gehad om ver te ry om die reuni uh, by te woon nie. Okay, kom ons luister na Dennis Ruizos. Okay, kom ons maar kom eers Red Rose Cafe en dan daarna my vriend The Wind Dennis Ruizos. They come from the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 Down at the Red Rose Café In the harbour There by the port Just outside Amsterdam Everyone shares in all the songs And the laughter Everyone there is so happy kinds of beer and they try not to speak about trade the poet won't write any verses tonight but he may sing the sweet serenade the gray-haired old man at the piano will play a song that you wanting to hear that pretty young thing doesn't know how to sing but the customers give her a cheer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 shares in all the songs Demis Roussos, en die laatste ene, my friend, De Wien, het ons dan vir Elsa, uh, wel, amper sê Elsa de pre. Jy weet, dit is die nekerij met vijf jaar, en noem ons hulle op hulle uh, name, en op hulle uh, nooens van hulle. En dan, even skilig, moet ons later uh, gewoond raak daaran, om te sê, nee, dit is Elsa van Wyk, dit is nie Elsa te um, ja. preenie, jy weet nie, maar in elk geval, ja. Oké, okay, kom ons ek, kyk, en hier is uh, een van die klompie, wat vir ons uh, uh, boodskap gegeet, wat ons moet uh, uh, Likifa speel, en sy sê, haai Ludwig, nou onmiddellig, net met die sinnetje, haai Ludwig, kan jy hoor, dit is een uh, Uh, iemand wat saam met my op school was jy weet, dis nie geachte meneer venter nie, dis net hi Ludwig, <laughs> dankie vir die relings en die enthousiasme die aanmoediging van ons maats by die reënie, uh, om hulle daar te kry, waardeer het baie, dit was so lekker om allemaal weer te sien uh, ek sien klaar uit na ons volgende ene uh, dink, sommer nou, van nou af, moet ons elke tweede jaar eenhou, en uh, ja, op die oomlik doen ons het elke vijf jaar, eh uh, Nou, my likkie, uh, my old time favorite, en jy kan seker raai wat dit sal wees, na al die jares van saamluister, ken ons mekaar al baie goed, daar is uh, so baie om van te kies, eindelik amper onmoendlik om een uit te sonder, nou ja, exactly, ek weet jy jou baie van my siek, so oor die algemeen, uh, as jy sê ek weet wat er een, dan kan dit een van 7 wees, jy weet, nou die likkie, Jasmine, is van die casuals sal ek graag weer wil hoor, afgesien van die mooie melodie, vang die lirike a butterfly child, so free and so wild, wat in die liekie voorkom natuurlijk, my hart elke keer vas, Dalk herinner het my aan 'n hippie era in die 60's <laughs> die blommekinders by die woodstock in 1969, of Dalk is uh, elkeen van ons so ietsie sluimerend om uh, uh, uh, uh, van vry te wees en te voel soos een type sorgelose, doch verantwoordelike ongebondenheid Ingrid Jonker of uh, ander dichters so dat, dat ek beter kon verwoord het. Nou, niet te min, die, ons verstaan precies wat jy sê, eh, uh, uh, Judy, so, ja, hulle kan het ook seker so verwoord, dat ons ook kan verstaan. Nou, niet te min, die lekkie maak die hippie in my los, en, eh, uh, vir die dier daarvan, sweef ek, vlieg ek, weile, met blomme in my haare, wit moselien, rok, wop, wop, wapperend, <laughs> in die uh, wind, uh, en kalvoetboekant, die onstuimigheid, en lelijk, uh, van die lewe. Uh, ja, jy weet, jy uh, beskryf dit goed, dit is precies, hoe die, die jare was, die hippie lewe, en dan so, A, a, a kring blommiekies uh, om jou kop om jou haare in plek te hou nou, sy sê dankie dat jy dit vir my sal speel natuurlijk sal ek, jy sê, motie ach, motie, ek hou aan om vir jou motie te noem uh, uh, Judy, hier um, kom jou likie uh, en dankie vir die request the casuals Sing vir ons Jessamine Luister na die woorde Dan sê hulle precies weet Wat Judy hier so vertel die Judy, vir jou uh, versoek en, uh, en vir jou storykie waarmee gepaard gaan. <coughs> ek sien, ek, ek weet nie, Alida, uh, dit is nou nie Alida uh, van uh, uh, uh, Ristenburg nie, hierdie is Alida van uh, uh, hier an ek kant oorkan die bult van Kimberley is uh, Orania, Orania. Uh, ek denk, so san hulle is op, op die oomlik daar in Orania, hulle het direct yeah. van die reënie af het hulle gaan, uh, wat noem hulle die ding, a uh, uh, uh, uh, uh, uh, travel, a uh, uh, uh, roadtrip, en hulle eerste stop was gestrand, het hulle in Orania gaan slaap, hulle het een foto van die uh, dam gestuur, wat oorloop daar in Orania, en uh, ek denk, miskien het hulle vandag verder gaan, miskien het hulle die dag daar spandeer, maar in elk geval, uh, daai Alida van Orania, uh, jy vraag, Uh, of Nita ook een plaat gestuur het. Ek weet nie, is dit die Nita wat op jylle uh, uh, groep is, by Eendracht, of is dit uh, my Nita Hebriehuis, uh, wat uh, sy het nog nie een plaat gevra nie. Sy slaap dwars hier, sy stel nie belang in my uitsendings nie. Uh, sy ignoreer my asof ek nie bestaan nie. Maar in elk geval. Um, Oké, okay, ons het, uh, wel, ons is eindelijk al ver voorbij, die funny spot, wat altyd in die helfte van die program aangebied word, en uh, wie gaan ons vandag luister? Ek soek nou hier kom ons maak het som hier ene, dit is Gerkie Oost, ek, uh, uh, wacht, uh, Oondal, maar uh, let ek net gauw hier so een uh, ander saakje afhandel, hier het ek nou vir Annikie Forrie, sy is van Port Elizabeth aanvankelijk, Ek sien sy is ook ingeskakeld en sy luister, sy is nog in Pretoria. Hulle vlieg van uh, P.E. af het hulle na uh, Johannesburg gevlieg en vandaar af het hulle met die hier motor, of uh, hier motor, met die uh, hier kar, het hulle gerei uh, na Senekal toe om ons reunie bij te woon, uh, sy en die vriendin van haar, en uh, ek sê dankie vir hy vriendin, dat sy bereid was om saam met jou te kom, want jy sê, jy het nie kans gesien om alleen, Die pad aan te pak nie uh, Al is het dan per En so aan Maar uh, ja, Sefa, ons sê baie dankie Dat sy jou gebring het tot Daar in Senekal uh, En ek hoop sy het lekker gekeur Samen met die oude mense En dan uh, Annikie Voorrie Ach Annikie Voorrie Annikie, die ander Annikie Annikie Duisel Sy is van Parijs Ek sien sy luister ook en sy sien het, dit is die mooiste muziek, dankie. Motty, neem ek aan, sy is definitief ingeskakeld. Ek weet, Motty luister elke week. Sy is daar van George en, uh, ja, en sy uh, groeik geniet ook die muziek. Ek weet, sy is baie lief vir, vir uh, daai tyd, sy muziek. Ok, nou, kom ons by daai punt, waar ek die funny spot vir julle moet aanbiedt. En vandag gaan ons luister na ene um, Gerkie Oedendel. En hy vertel een, een hele story van een los singplaat op die huise dak. <laughs> ja, dit is hilarieus eindelijk. Uh, wat gebeur as die wind jou skep terwijl jou baie plaat sit? Uh, uh, je weet, uh, jou ma moan, die plaat is los, gaan om vast. En dan klim je op in dan rukkie wind die plaat af en jy is boop die plaat, waar jy gang jy? Kom ons hoor, wat, die story wat hy vertel, Gerkie Oondal, die los sinplaat Reis. Ja, en hy is kijk, ja, nou, dit is ook nog om die male geblijf, dit is nou eilig goed te gaan my, <lacht> <lacht> nou die hap, nou die hap plaat, wat sitte nou klap, maar nou, ek en my pa hoor die plaat, he. oos kom nou net in die weis, en as die wind bij sterk, is nou hoog awesome, nou, nou, oos nou, nou in nie soveel, maar my maas is nou al waar jy ken ons nou vrou, ek nou my, my vrou Als hij, als hij ernstig begint raak nu, dan begint hij een beetje fijn worden. Het smaakt maar zijn toestroken naar koffie gegooien. <laughs> <laughs> hij slaat dan die dingen maar graag. Ik zal hier opklimmen, die plaat maar wegmaken. En ik is daar boer op, maar dat is hier laat september, hier voor oestheid. <coughs> en daar opkomt, zei ik, die plaat gaat niet weg. Het jaar goed, kooperaties, toen zullen we nabinnen. Koep ik er een splint in die plaat. Nu is ik aan het brek aan. Toen ik opklim, maar boer had ik hem nog zo. Spijkers, had ik hem wel vastgehaald. Toe ek slap my ma nog aan onderwijs, sê, maar kan ek vir jou bykie thee maak? sê, maar het lekker wees bykie thee. En hy sê, die spijkers sê, het kom jou wil kap, kom daar, ruk win, daar kom. Hy sê, ruk my met plaat na. Ek had net kans in my hand, so wat voog vast te vand, die spijkers in my mond. Toe sit ek net so bang. Maar hy terk my recht in die licht op, en ek vang so hier van boer af, toe sien ek ook, hoe lyk Oorsplaas nou? Van die bank, hij is bijgekleem, met een kleemmoederheid. En die wind vat met haar na Bedaas op, op z'n kant in, maar toen gaat het dig, jongen, toen weet ik waar. Als ik op die level ga hou, en ik zit op die plaat, nee. ik net op die level hou, dan had ik zo die boot-tok van Bedaas op berg vangen. Dan had ik die haas vangen, als hij met die hoog ging, dan had ik nog zo daar. En dan kwam, nee. en ik kwam, en die huidtijd, toen ik zo voor die berg kom, Toe rik hy my links hier van toe, sit zo so halwe sie van daar van Kali door ons kant daar. Toe gat ek daarop in, toe weet ek, is die moeilijkheid nou, en die wind raak stiller. En ek sak al, ah, uh, op oh, bloed. Nou, toe sien ek <laughs> nie, nee, hy is allemaal kerkstraat toe. Kerkstraat, nou, ga ek iets kyn voor die kerk nou, keek al op, so laag is, so, <laughs> en op naar nou, Loosie toe, nee, nee haeintje <laughs> toe. <laughs> nou, ga ek, ah, ah, nou, jylle met daar op kin, nou sak hy my soer, hae af en daar. Da, so. Waar is die robot, nee, nou, denk ek, eis, laat die robot. Hahaha. <laughs> Ek <laughs> ja, het nou, ja, nou net so'n boek die karre, net so'n boek aan. A <laughs> ah, die robot toch nog net rooi dat ek ach en die is vlip, ach groen is. Aitens ah, laat die robot rooi neem. Toe weet ek, hier zit nou en ek vang so. Hier kom een van die, van die move loogies, met denkers, ja, met van die rasmussen, ek sien hier kom het. Ek ga ja, me nou zelf, of in die wandje, of in die loogie, ga ek me vast ek had ek my place te raad, en ek sien, ek had die gap kreeg tussen hy waar en die lorie, en ek maak hy plaatje even skrins, en ek sien, ek had tussen hy waar en die lorie, glib ek dier nie, dat hy vind. Nou, hy pijpe, hy windpijpe, hy achterpunt van die plaats, hy pijp, so hy hy hy moet nie pijen sê achter my, maar nou oh, is te bang om om te kyk waar hy ongeluk, waar hy achter aangek, en ek sak wat hy hartstuk, maar ok, so, ah, maar soms so verlichting, nou sit weer een beetje hoog, maar ek ga de die volgende stop, lekker, om van omkyk waar hy aangek, hy ja. hartstuk bloekomboer maak onder die polistatie, binnen die booster toppen langs, hy het ook so fang, so sit hier voeltje nes tussen my been, <laughs> Doe die voeltjes uitgebroeien, maar die ander is net gekraagd. Maar hulle ma, hulle ma had hulle nog nie geleervlie nie, hulle oogetje soe toeverbank gegeven. Nou, nou, ek kan nie my handen lachen sien, nou traai ek een beetje terug schuiwe. Want ek het al gesien, daar is my hiele en sê die voeltjes nest. ek het al kortbroek aan. Nou, dat Maar nou, ik weet niet waar hij goed m'n rillen naam vanaf gekrijgt en nou... Maar in elk geval, nou, neer, mieren, nou zit ik niet, hier is aan m'n bier en nou zit ik lekker, nou is ik lekker happy. Nou vriek ik maar, ik ga nu hier af aan de schraafschap. Hé, ik kan nu die voeltje, maar ik kan niet zwem, hé. Nou, nou raak ik die eerste keer bang, ik ben bang voor drie niet, maar die bang is voor water. <lacht> ja, maar dat gaat zo, en het is net zo iets om mij te zeggen, maar wat drie nou weer achter mij? En ik vang zo mee, helle, maar, en ik kijk weer zo, hé. Toen hang hier maar een raadje achter mij, net zo, hé, drie hy kan nou en hy tjieke kan nou nie, en hy kan nou nie, hy voer nou kom my man nie langs my in nie, want hy wil weet wat so vreemde, so. so eh. kom my nis ding vlie nou, nou kom hy so, nou kom hy so, nou vang hy van my, maar sien ek het bang, en my oor, ek sien om terug, ek sien nie, my oor sal liggen hy kan so, maar hy voerse, hy voerse kan nou nie, misschien geweer ding, like my het hy vastgemaak as die helmer, maar dan sien hy van my, kijk, kijk, hy die bocht van my, en daar skrik ek so half, want nou weet ek ek het nie beheer maar nou praat se my kamer kan nie hoor nie nou weet jy wie raai jy my ek weet net verraai my man sê ek weet jy my kan niks hoor weet nou sit ek en raait hy toe, wees hy ouwee na, mykantre, to, na mykantre, to, my krant toe hy wees na my krant toe, rukkie vind my so, en ek, doe seng uit hy ons baie bange van my, met die plaat, <laughs> <laughs> want dat is lekker, as hy so weg te rijd, kom skruk maak, dan nee, maak hy so lekker warm, en die kou is, kou daarvoor my, <laughs> nou wees ek voor my, ek het voeltjes hier by my, want ek weet nou, hy is vreselik, hy is vreselik, hy is vreselik, hy is hy is hy is die hek lang, dat die kop kapboot, en hy is van die ding, Nou, nou kyk jy my, ek kan nie lekker sien wat hy tussen my benen aangaan en ek wil ook jy om vir lekker wees jy, weet <laughs> <laughs> Nou sien ek wat trek en weet jy, ek, ey, dankie toch, hy het met die laas. Hy vond omlik om sy leiding anders te boe in, net ne? ne? so. Hy man, sy kop zit hier by my, o, ek kan omsoen, maar ek kan nie hoor wat hy sien. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nou sien hy ook aan my voeltjes en hy, right, nou, nou, saam bykie, nou, waar, waar, waar nou my bekleid mense wat hier op die pring plaat is. So. En hy, en hy trek weg en daar, hy het my wegtrek, toe gooi my die gaan doen en hy gaat ek afvrees by toe. Toen is ik nog bange want ik zie het bijgehoor dat ik kan. En dat gaat zo en nu denk ik net, als ik nou voor cyper zit, dan ga ik met die arme voeltjes. Nu ga ik weer, nu bier ik me zo naar de bomen toe. Later is ik hier in die projectenborst, want ik wil al die voeltjes in mijn hand neen, want ik wil een wee vrachtig komen, maar zo lekker mukken. Ik zit die voeltjes net zo in die nest en ik is voorbij neen. Ik zie niet hoe dankbaar is die ma en ik pa, alles gaat zit ook af. Nu ga ik er af, nu weet ik, nu zit het voorbij, nu zit het banen in die zie en genadig luk nie, daar net by, by die struis, waar ah, we laag ek hier van my weer hier terug, binnen landse kans, so, nou is ook daar so, op die plaat af, en ek sien my, hier gaat ek vir die branders, toe weet ek, dat is voorbij, man, dus, <laughs> <laughs> en hy sakt so, en toe hy so sak en toe hy opkom, toe kyk ek my, wat in, vrachter, 5 alle krikke sit so voor my op, ah, <laughs> en ek kijk die my daaruit, so, en voer ek al leke, en toe sakt hy ding weer, en toe weer saak, 2 perlemoene, <laughs> <laughs> en ek aan die 5 alle krikke, en nou sit ek met die klomp goedie, En nu gaat ik weer af, nemen, maar nu is ik bang. Want die nou man met de maraads, nu weer bij mij komen en die, die maraads. En hij ziet, ik heb het nu aan die smokkel. En ik heb nu die voeltjes geheil voor die kromf. Nu moet je weten, nu vang ik die laatste stuk af, af, af. Dat is hoe komende dat is. En ik kan die andere kant niet, die hoekraans afzien. Heb ik valkraans in de wereld. Nu vlie ik zo laag. En nee. ik nu Boessie spiel, maar ik zou hem nog onder land spiel. <lacht> <lacht> en daar, nou, bij die, bij die, bij die, bij die, bij, bij die, bij Inventa. Daar vang ik het was en dan kom ik zo op en die wind maal zo en ik zie die wagen, hier kom die plaats aan weer nader, he is nog klein en is nog ver, die broeder is klein. Dan kom ik weer zo nader en dan is ik haar bij die huis en dan maal die wind zo. En dan tats hij net zo op en dan denk ik, nou wauw, tats weer. En die spreek er zo uit mijn mond, toen hij weer tats, en kappe kom zo vast, weet ik hoe het zo vast kan. Toen staat mijn maal onderuit mijn idee. Toen zees dit. Jy sê wat jou te en ek skryf hulle krik en ek peil hulle moens Jy voor my maaf al sê Die poedersen gaat julle nog een nacht toesluit boog Ja dis Afrikaans ne Jy kan een, een mooie story lekker gauw uitdink En jy kan hom roosklerig laat klink En baie snaaks uh, Gerkie Oedendal het daar vir ons vertel van die los singplat wat hy mee gaan toerit, sal mys het so noem. Right, nou Alida, uh, daar van uh, Orania, sy sê nie, sy is in Orania, sy vraag of my vrou dan kwaad is vir my, nie, nie, nie, sy is oud, dis ook om sy in my rags slaapie gaan vang, en, uh, ja, en nie na my luister nie, sy verkies om te slap in die marra. Um, die, uh, op, op, uh, die Anastasi is Tracy, Panainio, wat Panainio, uh, sy sê vir my baie dankie, dis uh, uh, a plesier, amper sê wat sy plesier het is, dis vir my plesier om vir hulle die muziek aan te bied en man, uh, net so lang die type mense of die, die genre wat hier die genre van hou, nie uh, minder en minder word nie eh uh, moet bly sommer van Jim Reeves reg deur tot die Beatles ek lyk like. maar uh, in elk geval kom ons luister verder en o oh, wat het ek wou gesê ja dit is eh uh, en wie is daar nog ehm um, 'n ja jy lyk like of jy ook hierdiene eh uh, geniet het. hierdie uh, grip gripe uh, insert Um, Raad, right, hier gaan ons En ons gaan na die volgende plaat luister En wat is die volgende op die draaitafel Dit is die vrou met die baie tanden Ek so sê, op biologie op school het ek geleer Een, een volwassen mens het 32 tanden Maar as hierdie vrou haar mond oopmaak en sy syng, let her river run Dan sien jy, as jy vannig kan tel Geloof, ek, jy gaan 32 boe en 20 32 onderkryk en dit is Kali Simon ons luister hier kom sy Kali Simon met Let the River Run. Nou al die muziekinstrumenten daar klink vir my redelike uh, volledige orkest. En uh, ja, die kytare en dromme en alles. Hulle maak lawaai rondom haar. Uh, maar dit is eindelijk een mooie uh, harmonieus lawaai wat hulle maak. So ja, uh, ons geniet die Likkie Let the River Run. En ons geniet vir Kali Simon ook. Um, okay, nou, die uh, uh, mense wat nou op die draad o, oh, dit is uh, Alida sy vraag, hoe durf ek vir my vrou te, te sê my vrou is oud sy sê <laughs> um, ek moet uh, uh, voorzichtig wees en ek moet in my spore trap, en uh, ja sy sê, pas op um, nou ja uh, wat sy sê ek korte koekroller kruis en dwars dit is nou een uh, uh, manier om my uh, welkom te heet maar uh, ek het gewichtsvoordeel hoor so, sy het net nou gevra of my pensie grootste was op die reini um, ek geloof nie as iemand wat na by my kom nie ek kan die meeste wegsit uh, kom en stel het so ok, ons kom by die volgende ene op die draaitafel, en dit is, dat ek gauw kyk, die groep, wat het gaan doen vir ons, die ou, uh, is geboore as, Ivan, uh, Andrew Ivan Bell, in Pieterbrug, in uh, april 1964, en hy was uh, Andy Bell, dit is nou sy verkorte naam, die eerste van sest kinders, hy het op jong ouderdom, een liefde vir muziek ontwikkel, en by die schoolkoor, een doks, toop, is die school waar hy was, uh, en junior school, aangesluit, voordat hy baie tyd aan sy weieverscheidenheid musikale invloede, waaronder a Japan, Suis en Banshees, Yazoo en Blondie uh, was. Uh, hy is openlijk guy ja. gewees, en het die ander icoon in die gemeenskap geword vir sy eerlijkheid, deernis en ondersteuning van verskye liefdarigheidsprojekte. Nou, ja, uit in 2008 het hy hier reisje op Cindy Laupe, uh, sy True Colors, uh, het hy opgetree. Nou, uh, ja, die liekie wat hy vandag vir ons bring, lyk my is nog een Franse ene, en die liekie, sy naam is ook Amor, L'amour, uh, dit word gesing dier die persoon, die reisjer is die groep wat hy gestig het. Kom ons luister, hoekom nie? <Systeer> sien, ek kan Frans praat, nee, dit beteken liefde of so iets. <laughs> Oké, okay, um, wat trek ons? Een man van vele talente, jylle, weet nie hoeveel van jylle ken hom as ek sy naam noem nie, maar wanneer ek sy liekie speel, so jylle onmiddellik weet wie dit is, ek praat van Hugh Laurie. Uh, hy is bekend as een Engelse acteur, rolprint directeur, muzikant, sanger, comediant en skryver. Ek nog nooit comediant by hom Uh, dit, dit sal om net nie pas nie, ek weet nie, uh, ek het nooit uh, die konnotatie gemaakt nie, en hy het hulle uh, lange lijst van toekenings en prestaties, hy is in die Guinness Book of Records aangeteken, as die man wat al die meeste hoofrolkarakters in CP's en rolprint te vertoon het, hy is uh, spankrachte saam met die talentvolle Maria Gabriela Moreno Benilo, van Guatemala, en uh, bekend as a Gabby Moreno, uh, en uh, Ja, die liekie wat hulle vir ons gaan doen is Argentijnse uh, tango. Uh, wie van julle kan tango? Uh, as julle kan, doen het saam met hierdie twee. En die liekie, natuurlik die lekkerste tango liekie is a kiss of fire. Con este tango que es burlón y compadrito si a todos la ambición de mi suburbio con este tango nació el tango y como un grito salió dels sóido barrial buscando el cielo con un juro extraño de un amor hecho cadncia. Que abrió camino sin más ley que su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu milagro de nodas saboreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las crelas Luna en los charcos, canchengue las caderas Y un ansia fiera en la manera de querer I touch your lips and all at once the sparks go flying Those devil lips that know so well the art of lying I though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. And resist you, what is there in triumphs, what is there in denial, you're all that I desire, since first I kissed you, my was yours completely, if I'm a slave, then it's a slave I want to be, don't pity me, don't pity me. the lips you only let me borrow, love me tonight and let the devil take tomorrow I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me the kiss of fire the kiss of fire, en dit was gewees, you do, Laurie. right write Nou, jy weet, uh, Judy, daar van uh, Pretoria, Ivers, sê, sy, sy het die loodgieter daar, en uh, terwijl sy nou probeer luister, het die ou groot lawaai, en uh, daar is een probleem met die giezer, en uh, sy sê, maar sy luister daarom so tussen, en een later toe sê sy, sy, nee, sy het nou allemaal daar stilgemaak, <laughs> en hulle werk op houd gesit, tot die program voorbij is, sy sê hulle, luister nou allemaal saam. So, hoop jy gee dan die en so aan ook, dat die mense daarom uh, kan ontspan terwijl hulle uh, luister en uh, recht maak vir die nawek. Oké. Okay. Um, waar is ons nou? Uh, Oké, okay, nou gaan ons volgende dame wat julle amal van hou. O, oh, sy het vir my so mooi nooens naam. En uh, sy is uh, Chantal Van Lee. Jep, dit is dan een hoener en die liekje wat ons gaan luister, ek weet as baie mense op die groep, en baie mense op, op die radiostaties, wat van hierdie dame hou, en ek hou ook baie van haar, en sy syng vir ons, duizend mooie dromen. zeggen Dat het nooit zal komen Maar je kunt er ook van blijven dromen Want in die diepte van de droom Wacht de waarheid En in die diepte van de droom Wacht een stille kracht op ontwaken Ik weet dat de nieuwe eeuw nadert En dat er nieuwe gedachten leven Dat in de mensen schroeit en groeit Als nooit tevoren Ik zie in de ogen Hoop geloven en al en vondtje vertrouwen O, O, O, Duizende mooie dromen van Dana Wooner. Prachtige liekie en prachtige sing en dier een prachtige mysie. Dit is sy, uh, Chantal van Lee, Dana Wooner. En sy is ook van België en, uh, ja, baie, baie gewild in Suid-Afrika, baie gewild in Duits. Al die Germaan G Germaanse taal uh, uh, lande is sy baie, baie gewild in. En, jy weet, ek kyk nou hier so buiten, ek het so bird bath daar, en in die bird bath staan daar uh, een van die uh, hondebakke wat ek water ingooi vir hulle, en mens kom nooit achter hoeveel duive rechtig, een dag daar draai maak nie. Maar nou dat hy bak leeg is, hoor hy elke kort kort as hulle opstuig van die bak af. Ek weet nie of hulle aspris die bak skit, so dat ek moet hoor, uh, hy is leeg daar, daar gaat hy weer, skit hy nou weer, omdat uh, ek moet hoor, die bak is leeg nie, maar, dit is vir my asof daar, wel, ook, miskien maak hulle meermal een draai, maar daar is baie hordesduive wat vandag water soek daar, ek sal onmiddellik na die uitsending, sal ek hulle, hulle wense gaan vervul, en hulle wense is op die oomlik, hulle wil water hee. John Denver, ek sê nie meer oor hom nie, ek sê net, dat hy is die beste in my sin, of in my opinie, uh, beste uh, belade sanger, en uh, die liedje wat ons gaan luister is heikel op so, baie, baie mooi weergawe en een baie mooi gesing, kom ons luister, John Denwe.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 places you've been In letting it be Laak jy hulle duidelik sien, hoekom ek sê, die beste belade sanger uh, is. Natuurlijk John Denver. Nou ja, ek, ek krijg een vraag hier so. Uh, dit is van Halida, en sy sê, hoor hier mag jy jou tale meng? Hei, schat jy my na voena, my na enzo so, Ine en jy daar by my na ajaas. Yes. He? Oké. Okay. Uh, ja. Um. As ek om die Afrikaanse woord te krijg, uh, dan gooi ek sommer so een uh, Zulu woordkie daarin en uh, dit uh, werk keer amal verstaan wat ek sê. Um, wat nou nog by ons aangestek, o oh ja, ek wil sê, uh, Annette Marie, daarvan uh, Winburgse wereld, ek weet jy het laas week verjaar en ek denk jylle is oor na Melkbos strand toe om daar vir die dochter te gaan keir, en jy sê die dochter hou heel week party, uh, vir jou verjaarsdag, uh, ek meen, het is toch een mylpaal wat jy nou bereik, ek dink is jou tachtigste is het nie, uh, of is die jou nee, jou tachtigste, en uh, so dit is die moeite werd, om die hele week uh, te vier, aan die verjaarsdag, maar uh, daar is tekens wat wees, dat jy daar ingeskakel is, en, en, uh, net weer eens, baie geluk my jy vir jy hartstig, en ek hoop jy genie die program. Ok, volgende, op die draaitafel, Joy, luister jy nog, is jy nog wakker, uh, kom ons speel hierdie en net vir jou, dit is jou hero, en dit is Cliff Richard, hy is jou idol, en die liedje wat hy vir ons bring, is een, och, een van sy eerstes, door die tyd, het hy al gekom met All my love comes from nothing. All my love came to nothing at all, my love. When I woke up to find you were no longer mine. There's no place for me, in the future you see, I don't understand you, I've done all I can do, tell me how could I give you more, more than all my love. Dit is Ribbons of Blue, ooghats, wat gaan nou hier aan? Can't open this app. Ok, klaus om. Uh, ok, ons is nou weer terug by die program. En uh, ja, hy het vir ons gesing Ribbons of Blue, Ribbons of Blue, is hoe ek het uitspreek. Ek sien, met die vorige aankondiging, was die mic nie aangewees, nie so. Ek het maar met myself sitte en gesels, um, en toe gaan als van die lijn af, omdat daar stilte was. Maar in elk geval, ons gaan aan by die program en op die draaitafel, op die oomlik, is, jylle ken vir Johanita Duplessis, haar noeens van was uh, Nudea. Ek uh, wonder wat, nou praat so van Nudea, Ria, ek uh, wonder of sy ooit muziekprogramme luister, ek weet, sy is altyd daar met uh, muziekmaankie, maar, uh, ja, is, uh, uh, die, die leekie is, eh, uh, Namibese Afrikaanse country sanger, dit is nou uh, Janita uh, Duplessis Ralliki Skarumba yep. uh, Duplessis sanglooban het in 1988 begin met haar debietalbum Johanita daar die jaar het sy die CMA Country Music Association in Namibia uh, toekennings ge gewen as die beste sangeres, beste lekkie skruister en die ver Uh, eniging, se toekenning vir uitstaande prestatie. Nou, ja, ek weet ek het uh, al een onderhoud met haar gehad, lekker gesels, en uh, ons gaan van haar luister. Wat gaan ons luister? Kom ons kyk. Jeb, een van haar bestes, ek hou baie van hierdie en dit is die Tsitsikame Wout van Joannita. Die sigarette, 'n dooie druppel se flitser, het aan sy bott gehang, in neusels twee getrou, sy sigarette. Kiet die hul by ons Dan huil die concertina Ons dans daar het soe gons Dan dans ons 1, 2, 3 Die vast frappense tees in ons lief ek en hy Van die hele wereld vry My hart was vastgepang Sitsi Kama wou Net wat ek verlang Sitsi Kama sy het aan sy bad gehang en nous nog drie getrek sit sy gaan Lekker, dit is wat het is, wat daar ene, ek het hom uh, geniet. Nou, uh, uh, Alida, of uh, Lida Alida. ja, Alida, uh, jy het vir my nou uh, Likkie gestuur en vraag of weet van hom, en uh, ek sê, ja. ja, ek weet van hom, oh nee, uh, ek kan hom nie gespeel het nie, dit is recht. Ek kan hom nie gespeel het nie, uh, want uh, terwijl ek uit weet ek het hom probeer speel, dan probeer ek... Uh, Die my, my muziek wat ek op die radio speel is te hard om die ene ook te hoor so ek sal jou antwoord zodra die program klaar is ek ga nog so twee drie liekies indruk ek weet dit is al 5 hier maar ek wil net noem dat om 6 hier op Radio Eendrag is die baas vir onnestel om op, uh, op te wees maar hy is nie beskikbaar vandag nie so Hanley en Andrei staan vir hom in en ek weet, André sê, hy, hy het al heel dag, het hy gesit en luister, en vorm mooi muziek, uitgekies vir vanavondse program, so wees seker jylle luister daar so, en dan in die hierdie kant, is uh, die lijn, ek dink sy kom 6 hier op, met een uh, geselsprogram, ek sien seker waar oor nie, maar uh, sy adverteer moes nie. Uh, <laughs> en dan, uh, ja, dit is uh, om Ja, uh, om 7 uur is Christou dan weer aan die beerd op uh, Eendrag met uh, uh, sy muziekprogram wat hy tot 8 uur gaan speel. Ek weet nie of het sy versoekprogram van hand is of sy boerenorkes. Ja, nee, dit is sy boere boerenmuziek wat hy dan van 7 uur tot 8 uur gaan opzet. En dan het hy morgen 12 uur, dier die dag, het hy een heruitsending van die spesifieke programme. Kom ons luister gauw eerst na nog een Suid-Afrikaner en dit is Dennis East. Dennis East doen vir ons een miljoen rams. is East, van Suid-Afrika. Uh, ek het hier een boodskap gekryf van um, ons ander muziekmuisie, sy sier baie van my uh, uh, plate en muziek en so aan om te speel en uh, dit is meestal hier uit die middel 50s tot die middel 60s, so sy hou van die oude muzieke en uh, wat sy hier geskryf het is, sy sê haar boodskap is, dat Uh, uh, sy sê baie baie dankie aan amal wat hierdie uh, bijeenkomst, hierdie reënie van ons die 55ste reënie van die metrieks van Seneca Pauli Erasmus Hoerschool in Seneca wat dit gereel het sy sê dit was so lekker en dan uh, Annikie Annikie Duisel het daar kom oplaai in Kroenstad so op die pad so sy nie hoef te reine en uh, sy sê alles word so waardeer, sê sy, en dit was een feest voor haar, om hierdie bijeenkomst bij te woon. Nou kom ons speel voor haar, dan a, iets uit die era, wat sy a, die plate van hou, hierheen is van 1959, en is Lloyd Price, wat vir ons gaan sing Personality, een van my groot ginslinge ook, van haar vroe, vroe jare. Personality Lloyd Price, vir eh, uh, eh, uh, Louisa Heinz Meyer Kronstadt I try to prove my love over and over Leukpryse gesing vir eh uh, Louise Heinz Meyer, daar van Kroonstad en die liedjie is Personality 1950. Nou ek het vir Hanlie nê het nou al gesê daar is nog een van haar plate wat sy like op die draaitafel en ons kom nou by hom en hy word gesing deur Johannes Mattheus eh uh, dit is Johan Wessels en hy is gebore in Lusaka, Noord-Rodesië. Kom ons hoor hoe sing Kupido, en wat syn Cupido? Natuurlijk was ek maar een dichter, so ek daar kon beskryf. Was ek maar een dichter, so ek daar kon beskryf. Wat jy aan my doen in hoe ek oor jou voel In gewone taal mag dit klink Asof ek oordry As ek probeer hoop ek jy sal verstaan wat ek bedoel Ek sal jou lief het al die hane ophou op, kry To die leeuw en die land by mekaar gaan leeg. To daar stilte oor die aarde kom en die wind nie langer waai. To daar gras aan die hemelrein groei sal ek jou lief neer. dat mei en gedachten kan my venster loog gist die warme pane kaggelvuur die sprank van net een mens en my swakheid leek by jou hart en siel gee daar is niks wat ek weer hou net voor die voorde opra is daar iets wat ek nog moet sê vir eeuwig liefling sal ek Kupido, en dit was vir Hanlie wat ek omgespeel het, uh, Hanlie en Andrei, dit is hulle, uh, vrylikkie die, <laughs> ek dink, uh, ja, uh, Kupido, en uh, ek was ek maar een dichter, het is nogal waar, he. jy probeer een ding uitdruk, en jy krij nie die woorde daarvoor nie, maar as jy een dichter is, hulle sê dit so prachtig, soos Judy net met die uh, boodskap van haar, man, uh, dit is nie, Uh, adekeet of wat ook al, wat uh, alleenlik, sulke uh, dichterlijke goed kan uitdink nie. Judy, jy het het mooi recht gekry om daar te beskryf wat jy vir ons gesê het. Ok, um, ons is al voorbij die einde, maar uh, kom ons druk nog so, uh, uh, kom ons maak een drie. Kom ons druk nog so drie in. Uh, Sessier begin die volgende program eers. So, die tyd is myne. Ek gaan nou twee in een rij speel van een dame, Lucille Star, uh, en as ek sê Lucille Star, dan weet julle, dit is die een wat ek altyd sê, die vrou met die beste vibrato, natuurlijke vibrato, in haar stem, en die liekie wat sy vir ons gaan bring, die tweede jene gaan wees, saam met haar man, wat hulle rikkie getrouwd was, uh, en hy is Bob Regan, uh, dit is Lucille Star, en sy syng Send Me No Roses in direct daarna luister ons na nou, uh, My Happiness Lekker luister Send me no roses Please no more roses fail every day since you went away the door bell rings you're sending roses again in my room old petals fall. But darling that's not all I read your cuff then a million It seems Have gone by Since we shared our dreams But I hold you Again there' be no blue Memories then Where the skies are green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 Just as long as I'm with you my happiness Baie mooi, né? Jo, luusul Star en eh uh, so moet man Bob Riegen en hulle het gesing My happiness en voor dit was dit Sendmi no Roses. OK, ek gaan net met eh uh, nee, ek gaan nie net Kom ons maak dit nog twee. Uh, die eerste wat ons gaan luister, hier is seker nog 14, oh nee, meer. 31 sê hulle, <laughs> ek het, uh, my oor was groter as my maag, uh, toe ek hierdie speellys gekies het, ek het gegryp en opgesit en gegryp en opgesit, nou, uh, Joe Dolan, hy gaan vir ons sing, Make Me an Island, en dan sal ek terugkom om uit te speel, met uh, die volgende twee, ok, kom Different eyes, different size, different girls every day, different names, different games, took my breath clean away, but I'm changed. Uninspired, uninspired and I've wiped my lately you are Oké, okay, ek gaan nou vir julle sê babae, ek gaan vir julle groet, ek sien julle wel, wel elke ochend doen ek uh, die uh, bybelstudie en die uh, kortochendboodskap en sovoorts en sovoorts en dan uh, die volgende volledige grootprogram wat ek gaan doen is zondagochtend om 10 uur, dan gaan ek uh, die ochendpreek doen Uh, van uh, dominie Gustaf Opperman daar van Koolsberg die marag is dit sondag uh, uitspan dit is om 3 uur tot 5 uur 5 uur dan is dit weer bybelstudie soos aangebied door dominie Gustaf Opperman van Koolsberg en ja, soos ek altyd sê ons doen nou die boek van Pesalms en hy ontleed dit so dat alles vir ons helder en duidelik is by die tyd wat hy klaar is, dan weet ons precies wat daar die specifieke versie beteken en uh, uh, dit is uh, uh, heel anderste, uh, sien jy dit in een ander lig as wat jy oorspronkelik gedink het, dit gaan oor dit, dan is het dat. Foster gaan vir ons uitspeel, saam met uh, Michael Nesmith, wat net na hom sal inval, Nou, Foster en Ellen, sy liekie is Maggie, een wat ons allemaal ken, en een wat ons allemaal baie van hou, en dan uh, uh, Michael Nesmith, Silvermoon, lekker naweek vir julle verder, en uh, weer eens dankie aan Elaine, dat sy my rekenaar vir my recht het, of die program dan vir my uh, volgorde gesit het, dat ek kan uitsaai vandag, dit was Huttete, of ek het die hele week gesit met die probleem. Ok, hier kom Foster Nellen, Maggie, Michael Nesmith, Silvermoon. Lekke naam week. I wonder today to the hills Maggie to watch the sea below The creek and the creaking Old mill, Maggie Where we used to long Long ago The green grove is gone From the hills, Maggie Where first The daisy sprung The creaking old mill Is still my Since you and I were young Oh, they say that I'm feeble With age, Maggie, my steps are much slower and then My face is a well-written page, Maggie, and time. All along was the pen. We say we have not lived our time Maggie as datd our sons that we've sung but to me you as fair as you were Maggie And I were young as dated as songs that we've sung but to me you're as fair as you were maggie when you and us As hy, net voor ek waai, ek wil net gauw, hier is nog een plaat oor, wat sy sy genoem het, uh, Silver Moon van Michael Nesmith, maar ek wil soma net uh, dankie sê aan een nieuwe luisteraar. Ek kan nie onthou, dat hy al voorheen nou die program geluister het nie. Hy sê, dankie vir jou program, dis baie lekker muziek, en dit is Speer. Uh, en dan, Alida, dink ek ook, is die eerste keer wat sy na my goed luister, en sy sê, uh, sy soek net iemand om haar gasbottel te koppel, Uh, ok, ek sal adverteer vir jou, uh, Alida, ons kyk of iemand bel. Um, <laughs> uh, ja, en het lyk of jy ook die program geniet het. So, slaap goed en tot zondagochend. Hier is die laaste liekie wat ek vandag speel, Michael Nesmith met Silver Moon.